din credincioși, prazicul de astăzi face parte din cele două sfârșe mari sărbători ca prazi și împărătești de peste ani. Se numește Întâmpinarea Domnului, adică locul, timpul când Dumnezeu se întâlnește pentru prima dată cu oameni, A întâmpina înseamnă a merge pe Hristos, a întâmpina Hristos pe oameni înseamnă a să pogorâi El către noi oameni. Și acolo unde se întâlnește omul și cu Hristos acolo se face o biserică vie. Acolo se întâlnează creștinismul. Prazicul de astăzi este legat în mod deosebit de două persoane sfinte din Vechiul și din Nou Testament. Sfântul Simeon, un bătrân de circa 300 de ani, care nu mai putea muri ca să a avut Dumnezeu până când va vedea pe Hristosul Domnului, și preasfânta înăstrătoare de Dumnezeu, o feșoară până în 16 ani. și a auzit și cântăria Sfântia frumoase care se cântă astăzi la Sfânt o odată pe an, care sunt în simța mai și să Domnului, să se numesc mai și Domnului. Cântare duioase dar și frumoasă, care ne-a aminte de mamele care nasc și cresc și, -și le adună în brațe. Și această cântare e de Sfinți Călugări de-a lungul peste mie de ani. Să ne întoarcem acum cu cuvântul la praznicul de astăzi. Așa cum știți, la 40 de zile, eu Iosif, cu în născătoare de Dumnezeu, au luat fruncul în brață au dus de la Betleem la Ierusalim, la templu. Cum duce mama fruncul să îl De fapt, tradiția noastră ortodoxă e cea din legea cu unii modificări sau completă, S-au dus și doi pui Sau două tulturere, tăsturere care simbolizează pe creștinii cei smeriți, Blânzi, singurate pe pământ, dar plin de Dumnezeu în inima lor. Și cine i-a întâmpinat la intrarea în timpul din Ierusalim? De la vădremii în Ierusalim, numai 10 km, se poate merge și pe Și, ajungând de ei acolo, cine i-a întâmpinat? Mai întâi, sigur, și bisericii, dar un bătrân, minunat, care a fost chemat și-a dus de Duhul Sfânt acolo, și anume, Sfântul semior, Cel ce portea în spate, în jur de 300 de ani, când nu putea muri, până nu va vedea pe Hristosul Domnului. Sfântul Simeon, cel drept, e care se vorbește în Sfânta Scripturii și în Sfânta Evangheliei. Și de ce a trebuit să vină el bătrânul? Mai întâi, Sfântul Simeon simboliza poporul evreiesc, un în legea vechii, care trebuia să reîntinerească, să înceapă o viață de la început prin legea nouă. Simeon, simbolul poporului legidei, iar Sfânta Feșoare Maria, icona simbolul creștinătății, stăpână, Feșoară și Maică cu pruncul în brațe. Mare taină s-a la acest templu în această sfântă zi. Bătrânul șer iertare și binecuvintează pruncul, iar Feșoara, simbolul creștinătății, a ortodoxiei, a drepte din în Dumnezeu poartă pe Hristos în brațele sale, de mamă și simțe cu Duhul Sfânt că prin acest frunc minunat se va naște o biserică nouă. Nu una oarecare, ci una veșnică, Biserica Dumnezeului Cel Viu. Deci iată aceasta cum zic noi, antiteză, de o parte feșoara cu fruncul în brate, de alta parte bătrânul, plângând, purtând pe pruncul în brațe, ca să-și ia ultima binecuvântare de plecare din trup. Iată, deci, ca în aceasta, că prin peșoara Maria și pe nașterea pruncului că să-și ia cu o lege nouă, o evanghelie nouă, o biserică nouă, veșnică, nu una umbră, cum a fost Biserica vechiului Testament, ei n-au înțeles-o. ce mai nu? Deci aceea și astăzi, oamenii nu înțeleg. Că dacă ar înțelege traiul național de astăzi, n-ar mai fi secte. N-ar mai fi evrei botezați, toți s-ar fi botezați. Dar noi îi așteptăm. Iar bătrânul Semion, când vorbe vorbește despre el, era unul din înțelepții evreilor. Poporul evreiesc a fost și rămâne în un popor ales. Cu toate că mai merite sau nu mai merită. Dar înțelepciunea umană este în mod deosebită la evrei. Asta trebuie. Și el era unul din înțelegerea aceia care, cu 250 de ani înainte de devenirea Domnului, a fost chemat, în primul cu altă, înțelepță ai Sionului, în Egipt. de faraonul egipteanilor, care a vrut să trămezească Biblia evreiască în limba egipteană. Și cum pe atunci limba greacă era dominantă în toată lumea balcanică, și au trasus la acești înțelegeri, 70 de număr, Biblia în Egipt la poruntea lui Faraon, în limba greacă-fințelor. Și se numește Septuaginta, de la șcepte 70 de bătrâni, înțelepți. Deci, cartea celor șaptezeci de Dacă voi. Pentru care era așa acest Simeon. Și care avea pe sau cântul să traducă din ebraică, din greacă. Trebuie să fie oameni foarte învățați. I-a pădus lui Simeon să traducă că okay. fundul Proroc Isaia. Și acolo scrie, un ne într-un capitol că iată feșoara va lua în și se va naște fiul. El a spus, ai și Și pe de greșeală să aibă copil în pântice. Și se nască. Și să rămâi în ieșoară. Și la Isaia, e exact așa de textul. Iată feșoara va lua în pântece. s a început cu radierea, când era pe atunci, eu, cu o bucată de icăreminte, să arate acolo. Nu-i nu corecte e A doua zi, iar îl găseam înapoi cuvântul, iată, Feșoara va lua în pântă și el iar știe până treaba, și a zis, nu, este e vă minune. Și a audut un glas de la ungerul Lui Dumnezeu, și Ioane, nu te-ndoim, nu știa și cuvântul Lui Dumnezeu, iată, spune Duhul Sfânt, că nu vei muri, până nu vei vedea primit acest cuvânt, că o feșoară, cândva, va naște un fiul, care va fi fiul Dumnezeului și-L fiu va fi Mântuitorul Lumii. Și în adevăr, de la acel moment, s-a făcut această minune și bătrânul nu a manuit. Până când pruncul Iisus avea 40 de zile de la naptul. Și s-a întâmplat, cum a spus, că a venit acolo la templu și, băzându în minunea minunilor, a luat de pruncul în brațe, din brațele și Domnului, ca să-și pe brațele bătrânului că a zis această rugăciune extraordinară care citim în Noul Testament și care o zicem și noi când suntem mai lunitori la din noastre. Și atunci, aceste cuvinte, Legând fruncul și plinându-l la inima sa, acum slobozește sau liberează pe rogul stăpânii din trup că văzuri ochii mei, mântuirea ta, pe care ai gătit-o tuturor popoarelor, Luminește descoperirea neamurilor, se slăbă poporului tău și prin această rugăciune El a spus, de mai el, mă, din sub Doamne, am văzut minunia minunilor, am văzut pe Fiul Lui Dumnezeu, pe Hristosul lumii care vine să-L întunească Și vine cu l și să l, -l la a dat înapoi ca Sfintei creștoare în Marie. N-ar este taina aceasta pentru noi creștinii de astăzi, că suntem fi ai Mântuitorului Hristos, fi să ai în străcale de Dumnezeu, fii duhovnișești ai bisericii care de 2000 de ani luptă cu păgânii, cu septele, cu diavolii, cu tiranii și ia supravestuiește, iar păgânii și tiranii zacă-i iată supravestiul lui Dumnezeu. Ești În momentul acesta, deci, se întâlnește Vechiul Testament reprezentat prin Sfântul și Dreptul Simeon, îmbătrânind și gârbovind, obosit, terminat, ca să facă așa, care simboliza că Vechiul Testament de acum nu-și mai are rolul mântuitor. S-a terminat prin venirea lui Hristos și el rămâne numai ca o tradiție și numai parțial se mai poate respecta din Vechiul Testament. Și de altă parte a spus Sfânta Trislară simbolul noului Testament cu pruncul Iisus în brațe, care este lădejdea noastră, mântuirea noastră, bucuria noastră. Așadar, iată pe scurt sensul pragminturilor de astăzi. Dar să ne mai îndrebovim puțin și la cuvintele care le-a spus Sfântul Simeon. Că va, veni și va fi lumina neamurilor. Ce înseamnă aceasta? S-a găsit această care ne tuturor popoarelor, Și vreau să spun acest cuvânt, că Hristos nu a venit pentru evrei, pentru toate popoarele pământului. Asta-i taina iarăși mare, necupință de și om. Hristos nu a venit pentru evrei numai. Și-a venit pentru toate popoarele care vor cădea din Hristos. Și al doilea cuvânt minunat spus de Duhul Sfânt în gura bătânului Simeon este acesta. Că Hristos va fi spre căderea și scularea multora. Îmițați-vă de 2000 de ani, dacă mă știți în istoria bisericii, să vedeți câți din cei aleși au căzut, mai ales poporului ebreiesc. iar nici al în stare să înțeleagă că Hristos deja a venit așteaptă un alt Mesia, care sigur că va fi, probabil, antichristul, și nu crede. Deși unii încep să gândească, nu, mai, nu cumva noi am scapat hai să ne întoarșăm la asta că l-am bine, căderea mutura însă nu te crederea evreilor, din credință, ca să încape sau ca să intre în locurilor creștinii, popoarele, altor, care nu sunt din poporul ales. Toate servii creștinii nu se fac parte dintre evreii. Sunt dintre așa numitile popoare pădurii sau neamuri, zic ei. ei. bine, mulți au căzut și mulți cad, se mulți vor mai cădea până la sfârșitul de viață. Între cei căzut sunt și setele, pentru că ei au răstărmășit legea lui Hristos, au răstărmășit Biblia. Iar cei care s-au ridicat sunt creștinii ortodoxi, creștinii adevărat, care de 2000 de ani păstrează sfânta și dreapă credință neschimbată. Deci, luați aminte, cu cetate, la acest cuvânt. Hristos a venit în lume spre crederea multora, adică să-l mândri, că vom muca dintr din mândrie și din neascultare și din încăpățânare, dacă vă spuneți, și de alte motive. Și este ridicarea multora care sunt cei care sunt smeriți, cei care ascultă de biserică, cei care cred puternic în Hristos, în Sfânta Trăinie, cei care se supun bisericii și nu lipsesc duminica de la Sfânta Liturghie așa e tot vărtiți pe ridicare. Ridicarea multură înseamnă chiar dușterea lor în, în Împărăția lui Dumnezeu, nu numai că te ridică de jos în picioare, se ținlauze la Dumnezeu în veșnica în Împărăție. spucetați de acest cuvânt, Hristos a venit pe crederea multură a care sunt cârțitori, care sunt ispozitori, care resărmășesc Scriptura, care sunt mândri, care sunt atei, care sunt necredinșoși, care sunt de legea veche sau de alte lege păgânii, cu toate astea și e plină de păgâni. Feroșirea noastră, sunt mai mulți păgâni sau necreștini decât creștini. Dacă sunt 2 miliarde, 6 legei, Dumnezeu cât sunt adevărat creștini, și în rest, toți sunt păgâni. Să-i închină șacuma lui Buddha, să-i lui Mahomet, să-i nu știu cui nu știu care, dar câte zeități de ce te păgânești. Nu este face în parte din șața celor care ne ridicăm prin Hristos. Să luăm aminte, la acesta, de la templul lui Solomon, dintre Feșoara, cu pruncul în și cu Iosif, cu cele două turturere în mâinile lui, sau doi porungăi simbolul Duhului Sfânt, și de altă parte bătrânul Simeon, care plângea de bucurie că a văzut pe Hristosul Domnului, de aici începe Cristinătatea. De aici începe Noul Testament, de acum începe Înghierea Lui. Dar să trecem taina, să ascultăm de biserică, să ne ținem de Hristos și Dumnezeu pășii și Dumnezeul mântuirii va fi cu noi în E Iubiți frate, acei care s-au de biserică, dar în cu timpurile lor, ca și acum, care special sunt sectele, toți aceștia nu au pe Hristos. Ei fac un fel de studiu cum fac, dar acolo nu există. Sunt cu de egoate. Acolo nu-i Sfântul Potir, acolo nu este Sfânta Liturghie, acolo nu este Sfânta Acolo nu este Harul Duhului Sfânt, acolo nu este Fieșoara Maria pe care o hulesc toate sectele. Semnul că este un antihrist, sunt că hulesc întâi pe Maria. Și unde îi hulită Fieșoara? acum nu e nici Hristos, nu poate să stea Hristos într-o adunare, zisă creștină sau sectară, unde că domnul este hulit? Nu-i Hristos. Și ei stau și se leagă, și se vaite, și cântă, și cântă, facă cântările tine duc în te întâlnesc de mândrie și te duc drept în adâncul iadului, lacrima te duce în Rai, te duce în Rai, și celelalte toate. Deci acolo unii se și cei care se zice în sectan, nu este Hristos, că nu-i nici mai. mare, o hulesc. acolo nu este Hristos, că nu ni sunt acușii pe care s-au din Hristos reținit-se pentru noi, dar nu numai acolo, nici feșara e greu, nu este Hristos, nici el nu-l ei nu vorbesc de rășme, Maica Domnului, țaraților. Nimic de Deja ei. Deja v-au și dolar. Poate nu creștigă ei rarul. Creștigă sigur Dar dacă s în râncașe, Dumnezeu cel Menăsteu i-așteaptă. Dar momentul crucial este acesta. Întâlnirea sesioarei cu pruncur în frață, sau bătămului Sfântului Simeon. De aici începe temelia Bisericii creștine. Luați aminte, ca și noi să fim fii ai bisericii și Hristos, lui Hristos. Dar am spus că, frate, că de asta se cheamă întâmpinarea Domnului. Și am spus că al întâmpinat pe Hristos înseamnă a ieși înainte. în timp la portiță niște niare cu bine, Să mă viziteze sau să ne aducă și avea, Sau ia de noapte. Ei bine, ieși în întâmpinare, ieși în portiță, te vine preotul tău și să-l Ei bine, duhovniștește cum întâmpinăm noi pe Hristosul Domnului A de în corp. Care sunt căile sau, dacă văd, faptele bune prin care putem noi să-L întâmpinăm pe Hristos, nu numai că să-L gâdem și să se închinăm, ci să rămânem în vechi cu Hristos. Care sunt așeazățele fapte bune sau virtuți prin care nu putem, nu numai să-L întâmpinăm pe Hristos și apoi să plecăm. Buna ziua, Doamne, Te-am văzut, mă duc a cum astea pe neam. Nu! Am terminat cu Hristos înseamnă a rămâne cu Hristos, a trăit cu Hristos, a via în Hristos, a murit în Hristos. Și atunci, care sunt acestea? Sunt fapte bune. Și iată, cele mai importante fapte bune necesare nouă ca să-L întâlnăm veșnic pe Hristos, ca să rămânăm în veșnicul Hristos, să-L purtăm în inimile noastre, nu numai în brațe, ci pe buzele noastre, pentru rugăciune, și în alte Iată-le care sunt. Mai întâi din mea. Nu pot să-L pe Hristos cu idei separe în capător doi îndoie, că nu fi Dumnezeu, că -o mai fi, că -o mai fi altă lume, că nu mai, mai fi, cu aceste gândul nu veni la biserică, că nu momentul nu trebuie Hristos înainte în pragul bisericii, vine cu credință tare, multe grijă cele omenești, care sunt multe, toate le știm, și noi, că suntem din am Dar când vii la Hristos, pune numai gândul acesta că Hristos este salvatorul lumii, El este Mântuitorul nostru a tuturora, că El este Cel care ne-a zis care ne mântuiește prin cruce și prin învierii, că este Cel care ne va da viața tești. Deci, prima dată să avem credință tare în Hristos Mântuitorul. Credința ortodoxă este viața lumii, viața noastră, mântuirea noastră. Și în lume de Sfânta credință puternică cu care învățește să încă întotdeauna pe Hristos, până și în morții, sunt sunt de bune. Și în ciuntea lor rămâne în continuare nemuritoarea rugăciunii. Vei să-l întâlni mai pe Hristos că în aline caz, când ai ecat, când-i bolnat fata, când s-a de moarte bunica sau altcineva din casă, când veșinii te răcoregesc și trag la tribunale, vei să-l pe Hristos să-l sunt în inima ta ca cu de cuvinte. Îl întâlni în altă Să vezi cum se răspunde Domnul. Blagă-te, nu-mi nu să Nu merge la secretarul maghiției, la acei avocați să-ți mai ia puțin în banca îi Mai ai și cu un Nu-i mai da la avocat. nu aveți să fie de avocat. să dar îi dai mai mult, așa va redrepta. la Hristos Avocatul pe Dumnezeu nostru, care va apăra sufletele de naturi. Deci, Eu Cu sfârta rugăciunei după credința curată, veți întreprina pe tot, îl veți simți. Semnul că Hristos este lungă tine, că deja te înțâmpină, este o bucurie. Mai mică sau mai mare, te după credința ta, că o simți când te rogi. Și dacă vreți, se vă spun o mică taibă. Am întâlnit la Spovedanie două fii mei și un bărbat care au rugăciunea aceea de foc a inimii. Mirele, și nu oameni simpli, unul nu mai simplu. foc, dar celălalt oameni învățați. Și m-am uimit și m-am bușnat. Și am zis că Dumnezeu întâmpine pe cei care se roagă cu inimă smerită și cu lacrima mori. Și îmi spunea acolo Spovedanie că au dat un atât de unii de foc a inimii să mă retragi, și când se loagă și vine un val de plâns, iar îi se întoase ca spia a și iar se bucură și trăiesc cu Hristos prin rugăciune. Mare-i puterea rugăciunii viț, frate o asta e arma noastră. Nu armile cele omenești, nu ce nu o nu relațiile de omenești, nu banii cu care unii se mai laudă. Crucea, Maica Domnului, ce sfânta rugăciunii, rugați-vă mai mult, Că Dumnezeu, când se atinge din inima ta și simți o bucurie înăuntru, îi semn că te-a întâmpinat. Îi semn că e tine, semn că nu te lasă singur în valurile de Altă faptă bună, importantă, prin care întâmpinăm pe Hristos, este pământa spovedaniei. Pentru că prin ea păcatul și deschid ușa sărinte Hristos. Nu e așa că după ce te spovedești, ci te mai ușurat. Soră. Vai, mă, și așa mă sunt de ușoare pe zbor! Nu știm vorbile dumneavoastră, că vedem lumea și așa simțem și noi, nu numai dumneavoastră. Deci, Sfânta spovedanie, te încântu în cu Hristos, fiindcă că te de povarea păcatelor, te face vremnic de Hristos. Și neapărat după Sfânta Spovedaniei, Sfânta Împărdășaniei. Nu e așa când trumești trupul și Sfântul Domnului, îl simți pe Hristos în inima ta? Păi că pa te-ai că te -ai din nou. Nu mai uiți de acasă, nu mai n-ai că nu mai te-au căriștii nu îți mai interesează aiația. Ești mistic sau tarnic pe Hristos. Asta e ortodoxia. Catolicismul și lumea asta luptă ca bunii mai ecat pentru bani, pentru avie, pentru ceritori mari, pentru încălății, pentru bogății, pentru cel de fel de mașanării și roate. Iar creștinii alivărat, ei sunt verticali, sunt verticali. Degătoria cu cerul, cu Dumnezeu prin îngăjunie, prin smerenie, prin Pasi, în Sfânta Cu luna sau virtutea, sau faina care te încântă în cel mai profund puristos după rugăciune, rămâne în continuare în Sfânta Împărtășaniei. Iubiți frați, prețuiți Sfânta Împărtășaniei, s-a spus o repetă, creștinii care sunt în acurent cu viața lor Domnească, la 40 de zile împărtășite, vă iar pe lucru chiar la 30 de zile să ne împărtășim, pentru că asta e grija noastră. Și acuși de simțe permanent pe Hristos în inima ta. Nu te vei simțe niciodată. Nu vei plângi pentru că tu o luați și niște vorugare, că tu ai pe Și Simăți cum, bă sau Hristos. Sală, Hristos. Hristos nu ți Hristos, dați sau nu zăi el pâine, sau nu zăi de sănătate când șeie. Este zis, scurt, asta este taina prafnicului de astăzi. Hristos vine să ne întâmpine, să se întâlnească cu noi ortodoxii, cu creștinii care iubesc. Cu cei care se sunt de Sfânt la cruce, cu cei care se închid de prașinte în de Dumnezeu, nu cu hulitorii, nu cu cârtitorii, nu cu septele, nu cu cei cu buzunarele pline de bani, care în schimb sunt atei. Hristos vine la cei smeriți, la mamele care născ, la feseoarele care iubesc însemnia vieții asistenței, la tinerii care caută pe Hristos. Și trebuie să facem și aici o mică, foarte mică paranteză. Mi-a scris din muntele Athos, sau cu ieri la altieri un părinte care nu-i român, îi francez, s-a făcut ortodoc, și mi-a pus o taină foarte mare prin scrisoare. Părintele zice, muntele Athos, la noi, la greci, s-au împut de tineret. Băieți cu facultate, vin zilnic și nu mai avem locuri pentru ei să-i primim. Păi bine, și eu i-am scris tot cam așa. Frate, părintele, îl cheamă Macarie, iubitei de Macarie, țara românească s-au pus deschidușe de mănăstiri, și de care caută pe Hristos, care vrea să nu întâmpine pe Hristos. Asta e adevărată, întâmpinarea lui Hristos, nu teoria teologică sau vorbi și citate din Scripturi. Să te întâlnești tu personal în inima ta cu Hristosul tău, în sufletul tău, să simți bucuria, să simți căldura lacrimii, să simți săltarea inimii când te rogi, să simți că nu ești singur, să nu-ți dorești moartea, ci din contră să se pară că ești în veșnicie. Așa sunt oamenii care se roagă să se atinge darul Duhului sunt pe rugăciune de ei. Parcă sunt cei mai fericiți oameni din lume. Și au deprisos din bucurie să dau și altora. Iată, foarte pe scurt, sensul praznicului de astfel de presprat. Este un praznic al bucuriei. Este praznicul când Vechiul Testament își cam era bun și nouul Testament prin Hristos, pruncul, începe să se întemeieze, să se întărească în lume. Noi suntem fii ai Noului Testament. Fii ai Lui Hristos, cu fii a Lui Hristos, cel înviat din morți, fii a Rămâneți în bucuria aceasta. Nu fiți strici când aveți bani. Știm greutățile vieții. Facem mai bine că avem mai puțin. Facem pozne mai puține. Asta întâlnesc restul tot. Mai bine să fim bogați sufletești și cu la rugăciune și cu bani mai puțin în buzunări. Dar vă spunem ce am mai spus și -altă dată De-a da Dumnezeu o țară extraordinar de frumoasă. Toți o râvnesc, toți travii din ea ca cel care vor să mână cu vaca din toate curetele. Ori, vorba de, un, ori vorba de adă, să nu mai nominalizăm, tot ar vrea să fie pe pământul românesc. ei deci nu mai încăpem noi cu vorba lui Ieminescu, că nu mai poate rămân încăperi de atâta străinătate cât în țara asta. Nu mai poate să bate de atâta străinătate. Tam așa se întâmplă. Și va fi. Dar noi să rămânem cu Hristos. Hristos este cu noi, mai că Domnul este pentru noi, Biserica ne așteaptă, avem o țară plină de mănăstiri, de preoți buni, de și de duhovni buni, Rămâneți în această bucurie. Dar săliți-vă, să vă uniți mai des cu Hristos și cei și la 40 de zile împărtășiți-vă. Deci ei, noi astăzi am dat drumul la unii din le-am scobozit, să se împărtășească, că de la creștini până la sunt 40 de zile. Iar de azi până la șaputul postului mare, până după prima săptămână, alte 40 de zile și iar împărtășim. Și când de Sfântului Paște, alte 40 de zile la flori și iar ne împărtășim. Și așa e desprea, să mergem din praznic în praznic, din sărbătoare în sărbătoare, din sfat în sfat și cu sfatul să călătoriți și cu crucea în inimă și ca Domnului în sublet, și nu vei reși, și Dumnezeu în bucurie, nostru, va fi întotdeauna cu noi. Amin.